Och Emmas podd. Hej! Hej! <laughs> Välkommen hit! <laughs> Tack tillsammans! Mm. Så nu är hösten här. Mm. Eller idag har det ju precis varit fint väder. 21 grader. Men fortfarande är hösten här. Vadan är tillbaka. Välkommen. Folk går tillbaka till skolan eller till jobbet. Tunnelbanorna är fullknökade, där. Ja, man säga. Verkligen. Och du är tillbaka på jobbet. Jag är tillbaka på jobbet och jag har redan blivit förkyld andra veckan. Jag hör, det. Jag. Mm. Jag hör det. Faktiskt. Det börjar bli lite bättre nu, men förra veckan var det riktigt kraxigt. Men det är ju som vanligt man står och tänks på tunnelbanan. känner liksom morgonande dikterna från alla möjliga håll och kanter. Ja, och banan. Ja. De värsta. Ja. <sighs> Snoresan Nyser rakt ut. Det är de som börjar för alla basiller vidare. Mm. Mm. Men ju när är vintern vi kommer. Eller julen. Mm. Alltså lite förkylning. Ja. Det klarar man. Det gör man faktiskt. Det kan man ju jobba på till och med. Men sen så kommer ju det värsta. Du tänker på kräksjuka eller? Maginfluensan. Ja. Ah. Oh. Fy fan. Kan inte du berätta om din mördarflänsa? <laughs> det är så vidigt. Men eh, samtidigt lite kul. Så att, det kan jag väl berätta. Eh, det var ju... Det var inne Meja var liten. När min dotter var liten. Eh, på vintern där. Hon nu födde i augusti. så att, eh, Hon var ett par månader bara. Och så vet jag att jag... Jag vaknade liksom mitt i natten och känner att ja, jag har ont någonstans neråt magtrakten. Går på toa, klarar av det ganska bra liksom. Känner mig lite bättre. Men du alltså du går på toa och kissar eller? Nej. <laughs> ja. Nummer två förstås. Maghugana. Men på ett vanligt sätt. Liksom. Ja. Det var som att jag bara var bajsnödig. Liksom. Ja. Klarade av det. Gick tillbaka till bingen. Försökt somna om. Okay. Mm. Men lyckas inte utan vaknar igen. Och känner att jag måste så jävla illa. Och du vet hur det är. Liksom. Man börjar så här svettas. Och det känns som att ja, allt är fel. Liksom. Det är svårt att liksom, sätta fingret på den där magsjuken känslan. Men jag blev verkligen helt... Helt nedsatt på något sätt. Jag, jag kunde liksom inte ta mig upp. Utan det jag gör är att jag lägger mig i fosterställning. Och jag hinner, jag hinner liksom inte. Utan det, det kommer från båda håll samtidigt. Och när du ligger i sängen. Jag ligger i sängen. Och till saken hör jag att det här är ju Mikkes, min nuvarande sambo. Men det är ju hans <skratt> säng. Och i det här läget, nu, nu blottar jag mig fullständigt här, men i det här läget så skulle vi ju precis flytta isär. Och det var ju som han skulle ta med sig. Men jag har fullständigt spur och skit i den. Och det är det att jag är så uppdragen. Så att jag kan inte ta mig upp och ens liksom börja rodda i de här senkläderna och byta och sånt. Utan jag ligger kvar i det här. Så när jag ringer dig där <skratt> på morgonen, det är ju då liksom, ditt svar är typ såhär, och då låg ja. du liksom i en nerskiten säng. Men alltså det där med nerskiten säng. Ja. Det där var ju när jag påhämlade mig också. Vadå det? Jag får en magsjuka. Så här, vanlig på eftermiddagen liksom. Inga konstigheter. Nej. Eh, liksom sitter på toa med en hink i knät. Och liksom, det kommer från båda hållen. Ja. Det är bara så det är. Ja. Eh, och du vet dödskänslan har infunnit sig ja yeah. du förstår du känslan yeah. pappa Absolutely. ringer, jag pratar med pappa och jag känner mig väl lite ynklig eh, jag tror då att jag ska liksom lägga en liten fjärta när vi när vi, <laughs> när vi när vi pratar i telefon yeah. och gör det <laughs> <laughs> och, och det bara rinner ju <laughs> Jag säger, pappa jag måste lägga på. Jag har skitit på mig. Ja, men så, så behöver man ju inte vara magsjuk för att vara desperat heller. Jag <här> <här> <här> Vi har ju lite rolig grejer när vi bodde i Växjö. Och jag var tillsammans med en, med en kille där. Vi var väl 16-17 någonting sånt där. Och hade precis börjat eh, fästa. Och eh, då var det ju att varje gång vi kom hem till hans pappa eller, eller mamma eller mina föräldrar så, så hade jag ju så jäkla ont i magen <laughs> alltså på fyllan att han hade druckit det var ju något där han inte tålade så han han behövde ju alltid gå på, på toa den här killen, han hade ju verkligen sjukt ont i magen och för att det skulle kännas lite bättre för honom så ville han ju att jag skulle följa mig in på toaletten <laughs> Vilket jag gjorde. Alltså, hur står du nu? Kärleken är liksom. Ja, det är stort. Ja, verkligen. Så jag satt ju med honom inne på toaletten varje fredag laddad kväll. Höll handen, men liksom vände mig om lite på sidan så typ, att och glädde mig i en eller någonting. Och han sitter och kramade min hand. Och ja, jag ser grej ut jag tänker. Men en annan sak som vi har pratat om rätt mycket i veckan. Det är ju det här med att, eh, att, vara, ny, att vara ny i en stad. Det har ju både du och jag eh, erfarat. Och ja. i samma tid också. Ja, precis. Liv livet. Ja, vi kom ju från en små stad och flyttade till, till en större stad. Och... Eh, det är ju inte alltid så himla lätt alla gånger när det gäller vänner och det sociala umgänget om man säger så. Eller mer så här, det är väl obefintligt? Ja, det kan man säga. Ja, jag kommer ihåg den här desperationen verkligen när man, när man inte hade så många vänner. Man kanske hade en eller två ville ha fler. om man såg liksom en potentiell vän i varenda levande varelse i Stockholm. <här> ja, ja, det kunde ju verkligen vara så här. Jag vet inte. Någon som stod i pressbyrån till exempel. Någon kassörska där. Om när du gav en så här, en lite för lång blick eller typ så här, pratade lite extra med en så var man så här det här kanske skulle kunna bli min nästa vän. <laughs> ja, verkligen. Eller ja, jag vet inte, jag tittade efter grannar. Folk som bodde i samma hus som var något sådär typ. Jag kanske var 19 Alla som var under 40 var liksom, okej. Okay, Potentiella. Det här, här kan jag ju faktiskt snacka lite med. Eller liksom någon på, på tunnelbanan eller allt möjligt liksom. Ja, men jo, fast när du och jag blev vänner ja. så var det ju det också Lite konstigt liksom. Ja det var det verkligen. Jag måste mm. ju nästan berätta det. Ja du kan köra. Ja uh, det var ju. Uh, du hade. Jag visste att. Jag visste att du hade flyttat till. Till Stockholm. Och vi har ju gått på samma gymnasieskola. Vi gick säga. i parallellklasser tillsammans. Precis. Mm. Vi gick i samma program. Men vi hade ju aldrig umgått där. Nej. Utan. Uh, vi hade på sin höjd ätit lunch tillsammans någon gång. I ett, med liksom ett helt gäng. Ja. Uh. Ah. Det, här det var där det var. Så vet jag att jag precis... Fast ja. vi kan väl också tillägga att vi... Det var inte så att vi gillade varandra speciellt mycket heller. Alltså vi var nog rätt lika. Ja. Så det var så här vi drogs inte till varandra. För att vi var lite ute efter samma uppmärksamhet. Mm. Och, ja, det kan man väl säga kanske. Ja, för det var inte så att vi liksom tjänade på varandra i korridorerna. Nej. Utan det var väl såhär, vi brydde oss inte så mycket om varandra. Ja, ja. fortsätt. Ja, men så var det väl. Men sen i alla fall så vet jag att jag hade precis flyttat till staden och det var väl kanske den första eller andra helgen. Det var i alla fall den första helgen jag var själv så riktigt. Mm. Och jag ville verkligen hitta på någonting för att jag hade, ja, sovit i veckan. Jag var verkligen pigg och... Figgo har lärt att vilja hitta på någonting och då eh, vet jag att jag ringde två andra tjejer som, vi har, eh, som, vi har, som hade gått i min klass under gymnasiet och så skulle jag egentligen hitta på någonting med dem men då var liksom enda möjligheten att hitta på något med dem skulle vara att jag skulle åka ut till Täby liksom och hänga där på kvällen när jag var väl sugen på att gå ut liksom. Och så vet jag att jag tänkte på dig. Att ja, men Emma är ju jäkligt. Ja, men hon, hon är ju ändå rolig. Liksom. Ja, men hon, kanske vill, hon kanske vill hitta på någonting. Hon är säkert ute tänkte jag. Hon kan ju stad. Liksom. Bättre än vad jag kunde i alla fall. Så hade du bott två månader längre. <laughs> ja, så hade ändå varit här mer. Ja. Jag tänkte att det skulle kunna vara någonting. Och då vet jag att du ju ringa till de här två tjejerna igen. Be om ditt nummer jag kände mig så jäkla skakig när jag ringde upp där. För att jag visste inte. Antingen kunde det vara så att du verkligen, verkligen ville hänga. Eller så kunde jag få nobben. Eller bara så här, inte veta vem du var. Ja, <laughs> till och med så. Jag <laughs> nog faktiskt alltså, presentera mig både före och efter Eventuellt även eh, före detta bostadsort. <laughs> här, vet jag var. Men det gick ju bra i alla fall. Det gick ju bra. Jag svarade, jag sitter med min expojkvän och hans familj och käkar liksom fredagsmiddag. Ja. Och vi var väl så här, ja men självklart vi ska in till stan sen. Liksom, så det passar asbra typ. Ja. Vi ses. Idag, om man flyttar till Stockholm ja. det känns som att det är så mycket lättare idag att, alltså vi var ju desperata man hade inga vänner men också så hade man de här sociala nätverken som finns idag. Liksom Instagram, eh, Facebook, uh, så alltså bloggar. Då, uh, ja, och det är precis det jag skulle komma till. Att, uh. så här, folk checkar ju in var de är. Är de som de tycker på ett balt ställe? Uh. Ja, då checkar man in. Eller man statusuppdaterar. Uh. Liksom, är, det, är det ett sätt att hävda sig att så här, jag har ett umgänge- i min nya stad och jag ja. är i ball. Eller liksom... Eller är det bara att de... Jag vet inte. Vad va är det liksom? Vad är det om? Det känns väl lite sig. Ja. Alltså, man, jag tänker att de som gör det väldigt, väldigt ofta i alla fall, checkar mm. in liksom, så fort de är hemma hos någon och hälsar på. liksom typ Myser eller... Hos ja, på varken. Emmas crib. Ja, det måste väl ändå vara. Så här, någon slags ja, jag visar ju att jag har ett stort umgänge vi gör det här, vi har det så jävla kul jag har mm. så jävla bra liv mm. för det ju, annars kan man ju tänka att ja, det kan väl vara smart att typ statusuppdatera om man är på trädgård eller någonting för att det är ett stort ställe då ser jag ändå att jag är där ja, vi kanske ses ja. någon ja. kanske vill komma hit och, och hänga mm. men, äh, nej. men, äh, men ja, det känns ju som att det är lättare men <laughs> fast är man ändå inte lika desperat och alltså eftervända mig. Jag skulle tro det, alltså. Det känns ju så. Ja. Men också eh, har inte du tänkt på det? Alltså, jag, jag kan verkligen. Eh, det är kanske lite nyttigt, men jag kan ju verkligen störa mig på folk som precis har flyttat till till staden ja. och som du vet. Alltså, det kan, det kan status hejvilt ja. hejvilt om de det var ställen och stureplan känns som ja, en stad i ligger... staden liksom det ja. känns som en ja, en superstor spot liksom. ja det är så på allt möjligt liksom, som är ja men sen känns det ju också lite som att de här statusuppdateringarna att, att de vill framhäva att allting är så mycket ballare än vad det faktiskt är ja att såhär, vi, jag och girlsen, vi är, ja, här. Och du var så här: du är 26 år. Ja, mm. punkt. Man behöver inte säga något Nej. mer om det. Men så här Nej. jag vet inte, ja, jag gör inte det. Och Nej. jag har i den här stan, men... Ja. Ja, fast det är också det Man får ju tänka vi kom hit som 19-åringar Och vi gjorde kanske hela det reset då Bara utan statusuppdateringar Det är sant Vi kanske har kört hela det reset då också nu. Ja eller om ja. det funnits Facebook När vi var 19-åringar Ja jag tänker så. Uh. <laughs> <laughs> uh. Uh. Uh, det tänker jag så Ja det kanske man kan <coughs> det uh. Det blir lite komiskt Men på tal om statusuppdateringar Ja uh. Det finns, ju, det, det finns ju vissa som är väldigt tveksamma, det får man ju säga. Det här är ett ämne du och jag diskuterar ofta. ja, ja men det. Alltså, Om vi ska erkänna kan vi till och med ringa varandra ja. och säga, läs den här. Ja. Och det finns ju särskilt en som vi brukar Ja. läsa den och vi personen. Vi ska, vi ska inte lämna någon. Nej, här, ja. vi kommer inte hänga ut någon. Men en, en klassisk statusuppdatering från den här personen ja. kan väl vara Mammas lilla hjärta har haft magknip i natt. Och mammas stora hjärta uh, har ont i fötterna. Och mamma själv ska in och shoppa ja. i stan. Ja. Och kan någon... Här, kan någon ge mig lite energi Hur jag ska orka med den här dagen Och det sjuka är ju att Kommentarerna på ett sånt inlägg Man kan ju tycka sådär Ja men okej Det kanske inte, det kanske inte får några kommentarer För det är så vansinnigt patetiskt Men det, det haglar ju in kommentarer Av kaliben Styrkekramar ja. Jag ja. tänker på dig gumman Du klarar det här Ta en dag i taget, carpe diem. Ja, det är ingen hejd på det. Äh, alltså... äh, det är vansinnigt, alltså, det, det känns ju verkligen som att... Men du och Micke, ni har ju liksom... Ni ja, har... vi har tagit det till sin spets. Ja. Jag och min sambo, vi brukar ju faktiskt... Alltså vi tycker att det är så roligt med de här, just den här personen. Vi kan väl kalla henne fru... Landell kanske? Ah, landell. Ja, Landell. Vi tycker ju att det är, hennes statusuppdateringar är så komiska. Så att vi kan ju ibland liksom gå och lägga oss på söndagkvällen. Säga så här att, ja men, okej. Vi kör ju en liten. Vi kör en liten och gottar oss. En liten Landell. Ja. <laughs> och så öppnar vi oss och så tittar vi liksom vad hon kan ha skrivit för något. De, Den dagen. Och det kan ju vara allt möjligt. Liksom. Det, är ju, det är ju familjemys. Men, och, och det är ju dagisbråk. Ja, för fast Då är det någon unga som har bitit någon på dagiset, liksom. Och det kan vara, ja, det är, ja, det, det, det är mycket helt enkelt. Mycket, och, mycket då. och också dessa råd som kommer i kommentarerna. Man kan liksom inte läsa, äh, lämna kommentarerna olästa. Då har man ju missat, liksom, halva poängen med äh. statusen. Men jag har också typ de jag kan tycka också de här staterna där man säger A men man vägrar säga b alltså så här mitt liv är just nu det värsta ever. Ja. Och kommentarerna på det är så här, gumman vad har hänt? Så här, och ja, ja. nej det är inga styrkekramar men det är verkligen så här vad har hänt? Och så så vill inte reda på det. Nej, så är det bara så här jag ringer dig. Ja. Man blir så här, vad är det? Jag? Ja, vad är det? Så ta kontakt med dina närmaste ja. vänner från början och säg här: idag <coughs> är jag jättenere, ja. jag behöver en vän. Du behöver inte lägga upp dig på Facebook. Men ni är också också sådana här som vissa lägger upp. Åh, idag är jag så himla glad, jag är så himla glad, det har hänt något fantastiskt, åh oh, vad jag är glad, kan folk lägga upp. Ja. Men vad fan då för. Skriv vad som har hänt. Har ah. du vunnit den. Har du vunnit pengar. Har du fått ett nytt jobb vad kan det vara. Ah. Eller de här som bara. Ehm, jag. Jag är så grim. Jag kvinnor upp klockan fem. Gick och träna. Ah, Sen så menar. tog jag en liten nyttig Smoothies på vägen till jobbet. jobbat på lunchen, körde ett litet pass, käkade en liten sallad. Sen efter jobbet ska jag träffa girlsen, ta ett glas vin promenera hem Alltså det, ah, ja, ja. Liksom... Timme för timme för ah. timme Vad man gör, timme det och är timme. faktiskt inte okej okay. Och sen också när de är så himla så nöjda över de, de har trä de tränat vill få in det här att de har tränat att de har ätit nyttigt uh -huh. att de har träffat vänner och att de har ett jobb uh. och att liksom, ja, kanske lite chock det är liksom det enda som fattas i den här statusuppdateringen ja. men, men, men också vad är okej att statusuppdatera om För att Nej. man kan ju tycka så jävla mycket om det Alltså, eller du och jag gör ju tydligen det. Ja, verkligen <laughs> Uppenbarligen Ja, men liksom vad är, vad är din senaste statusuppdatering Eller statusuppdatering du? Ja, fast det är väldigt sällan nu för tiden Det får jag faktiskt säga Ja eh, Det är det Men eh, det händer ju faktiskt men det är lite sådär uh... Ja men kan du inte läsa den uh, Din sista Ska jag läsa min senaste uh, Då ska vi se På senaste tiden kan jag säga att det är mest Ett och annat blogginlägg Det är bilder Här kommer nog den senaste Ja just det 3 majen Då har jag skrivit här. Man förstår att Filip på Fredrik pratar rätt snabbt när man inte märker att man kör podcasten i dubbelt tempo. Men kan du kolla det in då? Ja, min sista är eh, från 4 juli. Då har jag skrivit Småland slash Växjö slash Rottne slash Lenhavda fjärde till åttonde juli. <laughs> ja, det var ju väldigt... Ja, det var ju kort och koncist. Ja, ah, okej. Okay. Men vi, vi, ska kolla. vi ska kolla nästa då. Ja. Eh, men räknas bilder? För där har jag ju ändå här, skrivit kanske lite så här, Du vet, lagt upp de bild och så har man skrivit... Eh... bildtext. Ja, ah, precis. Men det räknas inte, eller? Nej, det är inte statusuppdatering. Nej, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men här igen! Inte... Ja. Eller, nej... <laughs> <laughs> Vad har du för något? Tack för alla gratulationer. Jag hade en toppen dag med släkten. Mat och tårta. Tack igen för era gratulationer. Puss och kram till er. <skratt> Vad är okej att skriva som statusrad? Alltså, tydligen så verkar ju det vara helt olika från person till person- Ja, verkligen. Jag skulle till exempel aldrig köra en statusuppdatering som lyder något i stil med. Idag körde jag sin första bajs. Heja, vad stolt med. vi är. <laughs> Nej, och jag har ju tydligen en sån som bara tackar för gratulationer. Och det är ju ja, lite förtroligt. <laughs> ja, men precis. Men det är väl just de här eh, privata, ganska obetydliga statusuppdateringarna som man kan skratta lite åt. Typ, nu ska jag gå och borsta tänderna, natt. Verkligen. Och jag skulle aldrig radera de som skriver i de statsuppdateringarna. För någonstans är det ju roligt att läsa dem. Mm. Det är ett nöje. Absolut. Men det var ju allt för den här veckan. Ja, det var det. Och eh, vi hoppas ju förstås att ni lyssnar på oss även nästa vecka. Precis, för då kommer vi prata om något annat sköj. <laughs> Och är det någonting ni skulle vilja att vi tar upp? eller att ni har kommentarer på någonting så går det förstås jättebra att maila oss på Emma och Emma at gmail.com. alltså. Precis. Och sen så har vi ju en liten blogg också. Blogg och den heter då också Emma och Emma.blogspot.com Och där kan ni också kommentera. Där lägger vi ju upp... Eh, eh, avsnitten och även backstage foton på oss när vi sitter här och pratar. Precis, missa inte det. Nej, hej då. Hej då.